Kedves László bátyám, itt Dani Gábor beszél Barcaújfaluból. Én is megragadtam az alkalmat, mert ilyen alkalom ritkán adódik. Üdvözlöm a kedves családjával együtt. Bocsánatot kérek, hogy ritkán írok. De itt most élő szóval, szeretettel hívom magukat, hogy minél hamarabb jöjjenek el hozzánk. Hogy ne csak hallásból, de valóságban is ismerkedjünk. Itt most feleségem beszél egy pár szót, és a kisfiam. Kedves gyarmati család! Sok szépet és jót mondott el a férjem önökről. Én is nagyon szeretném, hogyha el tudnának jönni hozzá. Sok szeretettel várjuk Dani Gáborné. Kedves Laci bácsi és Jolán néni, én a kicsi Gábor sok szeretettel köszöntöm magukat. Hogyha akarnak jönni, írjanak, hogy tudjak meghívó levelet küldeni. Kedves gyarmatiék, a Dani család egy szép nótával fogja köszönteni önöket.